Cântarea care am auzit-o, Adă, Doamne, mânii dimineață, ziua revedere, ne întrebăm, oare cine dorește acest lucru? Pentru Mântuitorul Iisus n-a fost ușor, cum s-a vorbit și în seara aceasta, timpul pe care l-a trăit ca om pe pământ. Și a avut un moment în supărarea Lui și a spus, până când vă voi suferi? El a știut că plecarea lui de pe pământ va fi după ce întâi va lua acel pahar înfiorător al morții pentru noi toți oamenii. Dar el a spus și după ce după ce voi învia de loc de întâlnire cu ale lui și după ce știm ce a urmat plecarea la cer. Deci cu alte cuvinte, el și-a terminat slujba și lucrarea de mare preot, de mijlocitor între Dumnezeu și om. Deci, sigur, n-a fost ușor, 33 de ani și jumătate, să duc la acest calvar și a sfârșit pe cruce. Dar, cuvântul ne spune limpede și unul din cei dragi Primul martir îl vede când proia de pietri care peste el, iată vă cerurile deschise și pe Isus, fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta puterii lui Dumnezeu. Deci, iată în ce fel și a terminat slujba și locul pe care Tatăl i-l a dat pentru totdeauna. Întrebarea noi cei care cunoaștem această luptă pe pământ, care am avut parte de acest has să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să fim aduși din întuneric la lumină, să gustăm această viață din Dumnezeu, ne întrebăm cât ne simțim noi de atrași de El, ca și El mâine când va avea loc răpirea să fim atrași la El. Că dacă eu nu simt în sufletul meu astăzi această dorință să mi-l atragă în inima mea, întrebare, dar el va simți mâine nevoia să mă atragă la el. Așa o întrebare simplă. Că dacă eu nu simt lucrul ăsta, nici el mâine nu va simți pentru mine. Pentru că Oricine iubește pe cineva, iubirea, ea trebuie să aibă, ca răspuns, tot iubirea. Când iubești pe cineva și el rămâne lemn și nu simte nimic, cu regret, cu durere, pleci de lângă el, dar, dar nu poți să te dești de el pentru că n-ai cu cine. Că și iubirea, iubire caută, să știți. Ea nu caută altceva s-a vorbit și în adunare, un creștin adevărat nu îl atrage străzere de aur, palatele sau grădinile sau tot ce este în Rai. Ceea ce îl atrage este El. Pentru că în Sfânta Scriptură, eu când citesc aici despre, cum s-a amintit mai înainte, despre... <coughs> De Bora, despre Iaela, despre Naome, despre câte alte ființe sau despre un davi, Domnule, în toate aceste ființe eu văd ceva din Dumnezeu și mi l drag, îmi place, mă bucur și asta este El, Domnule. Văzut în toți aceștia, e ca o grădină de flori, el, în care nu e numai o culoare. Uite, aici avem un buchet, dar nu numai alb. Pentru că fiecare are frumusețea și parfumul ei floarea. Și ăsta este el. Oare, mă întreb, cât farmic are pentru mine Biblia? Mă simt eu legat de el? Mă simt eu așa îndrăgostit de el? Simt eu în inima mea dorere când ceva fie că e de la mine, fie că e din partea cuiva, mă face să păcătuiesc și hai, uite ce am făcut. Și dacă nu simt niciun fel de remușcare, nu simt niciun fel de durere, se pune întrebarea cât e de adevărat că înăuntru meu e ceea ce trebuie să fie, adică Hristos în mine, vedeți. De aceea, iubiții mei, ăsta este felul de a gândi a unui copil al lui Dumnezeu. De aceea voi citi numai cât timpul s-a cam dus ultimul capitol cu care încheiem această epistolă în această seară, capitolul 6 din Efesen. Sunt sfaturi și învățături pe care Pavel ne le dă după ce întâi ni s-a făcut descoperit aici felul în care Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a răscumpărat și ne-a binecuvântat în Domnul Iisus această epistolă care este special adresată bisericii. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept. Auziți ce spune cuvântul? Apoi, să cinstești pe Tatăl tău și pe mama ta este cea din întâi poruncă însoțită de o făgăduință. Ați putea dumneavoastră să spuneți că e acea făgăduință pentru cel care ascultă de Tatăl și de mama? întrebi pe tineri. Care-i făgădin sau știți care Nu vreau să vă numesc, dar care știți, spuneți-vă, rog. Dar nu vă uitați în Biblia acum. Mm -hmm. <laughs> păi bine să o știm pe din afară. E așa, frate, pe Da. Să spun eu. <laughs> spune -o, spune -o numele la toți tinerii. Vedeți? <laughs> o viață lungă da, să o ai de din partea lui de... un copil, nu ascultă, era copil. Da, da. Așa era. Neascultarea așa era pedepsită. Da, da. Da. Vedeți ce înseamnă când cunoști scriptura, atunci te poți cu grijă. Mă, vreau să trăiesc eu ani mulți. Da, bun. E bine că dorești. Dar e o condiție să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Dacă asculți vei avea patru de zile multe și fericite cu dar Așadar, copiii, să învățăm să știm să trăim frumos, să fim pildă pentru alt tineri, așa ne învață cuvântul. <coughs> Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Apoi, un cuvânt pentru părinți. Și voi, părinților, nu întrătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Deci dacă un părinte nu este priceput cum să-și învețe copiii, îi provoacă la mânie și în loc să învețe ceva bun, nu învață nimic. Deci părinții trebuie să dea dovadă că sunt oameni pricepuți, oameni cu înțelepciune, care știu să câștige inima copiilor pentru ei. Asta este iarăși un lucru foarte bun de știut. Apoi, mai departe, robilor, adică robilor, cum era în vremea aceea, e voaba de cei care avem servicii, Fiecare la locul de muncă el este un rob, adică un om care slujește pe bani sau în sfârșit. Dar asta e felul în care s-a scris cuvântul aici. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăsie de inimă ca de Hristos. Auzi, ce interesant! Păi ca să ascult de cei care sunt mai mari, de cei la care tu ești pus să slujești, să slujești ca și cum ar fi Domnul. Asta înseamnă de fapt o pildă, un lucru care vorbește foarte mult. S-a vorbit nu de mult, ba, mai de mult chiar asta mi-am amintesc acum, despre cineva cum era pe vremuri cu robi și cineva s-a legat să fie rob. Dar a știut acel stăpân care era păgân că cel care vrea să se angajeze ca rob e creștin. Și a fost o condiție. Deci te angajezi dar cu condiția niciodată mie să nu -mi vorbești despre Dumnezeul tău. Niciodată să nu vorbești. Și a fost și foarte bine. Nu-ți voi vorbi și frumos omul a lucrat, așa cum spune aici cuvântul, ca pentru Domnul. inimă curată, pildă și exemplu în toate lucrurile. n am mai putut stăpânu și nu te ascult aici. Văd în Dumnezeu ceva ce n-am văzut în nimeni. Te rog, spune-mi și mie cum arată acel Dumnezeu în care tu crezi și pe care tu îl iubești și îl mărturisești. Păi, și cum să spun? Așa cum mai văzut pe mine. Și dacă e așa, atunci și eu cred. Auzi? Și dacă e așa, atunci și eu cred. Deci, cum a câștigat pe stăpânul lui? Prin vorbe? Nu. Ci printr-o trăire atât de atentă încât stăpânul a putut să vadă și nu a văzut de nimeni. Și spune și dacă e așa, atunci și eu cred. Apostolul Pavel spune într-un loc, și voi sunteți o epistolă vie, adică o scrisoare, adică oamenii pot citi în viața noastră felul de viață pe care vrea Dumnezeu de la noi. Când un om își trăiește viața în felul acesta, el este o pildă în credință pentru alții. slujiți nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai Lui Hristos care fac din inimă voia Lui Dumnezeu. Păi sunt mulți care, la locul de muncă, ce vine șeful. Și toți care, hai, puneți să faci treaba. După și eu, da, acum? Păi, asta nu e un lucru cinstit. Nu e un lucru care să-ți facă cinste. Când te-a că ești un fel de șmecher în felul ăsta, ești o scârbă pentru șeful tău sau pentru stăpânul tău. Da. Deci, creștinul el trebuie să dovedească că este un om cinstit, un om corect, un om al adevărului. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, de deci ce sunt cuvânt și pentru cei care sunt stăpâni, purtați-vă mm. la fel cu ei, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu s-a are în vedere fața omului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. E sfatul pe care și în această seară am avut de la Domnul cuvântul care a fost. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltrilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iată de ce lupta noastră, cum s-a vorbit, E atât de crâncenă, e atât de grea, e atât de. uneori ne vedem chiar și obosiți, sufletește, ne vedem chiar uneori chiar și descurajați, să știți. Pentru că nu este ușor ca să poți să faci față atâtor puteri ale întunericului care asaltează zilnic împotriva noastră. Și asta din pricina Domnului Isus, care este în noi, să știți că ăsta este motivul. Că dacă Hristos n-ar fi în noi, n-am avea noi treabă cu aceste duhuri, cu aceste puteri ale Întunericului. N-am pricine ca fiecare, fără să știm ce este acest lucru. De aceea, luați toată armătura Lui Dumnezeu, ca să vă purtați, ca să puteți ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare după ce veți fi totul. Aici este întrebarea, cât suntem noi de pregătiți pentru a putea face față încercărilor sau acelor lupte care se dau împotriva noastră din pricina cuvântului? Cât suntem noi de pregătiți? Pentru că Biblia spune aici ca să rămânem în picioare, adică să rămânem mai departe în credință, asta să, să rămâi în picioare. Când cuvântul ne vorbește despre Iosua, Marele Prăl, care era îmbrăcat în haine murdare și diavolul îl părea și îngerul Domnului era acolo, și, și totuși, adică era îmbrăcat în haine murdare și, și totuși stăteam picioare. Adică asta înseamnă ce spune tot Scriptura, că el neprigănit prin credință va trăi. Deci eu am în viața mea multe lucruri care încă nu-mi plac și cei din lângă mine vede că sunt multe lucruri care nu-i după voia lui Dumnezeu. E, e haina asta așa cum este viața asta așa și de care toți s-au plâns și Pavel a spus nu, nu vreau să fiu găsit în el având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, Și aceea pe care o dă Dumnezeu și care se capătă prin credința în Hristos Isus. Deci gândul adevărat al omului din lăuntru care trăiește în carne asta, cum s-a vorbit mai înainte, în întunericul acestei cărni, el se vede totdeauna săracul pătat, mânjit, și vreau, dar nu, nu ce-a trăit trupul acesta după lege, ci vreau să fiu îmbrăcat cu ce mă va îmbrăca Dumnezeu. Iar cu cine îmbracă Dumnezeu este Hristos cuvântul. Când ești îmbrăcat cu El, atunci ești ca El, curat, sfânt, fără prihană, fără vină, și așa poți să ajungi în ochii Lui Dumnezeu. Numai așa poți să ajungi. Și după ce veți febirui totul, mai avem încă de trăit pe pământ, nu știm nici ziua, nici ceasul când va veni Domnul să ne ia. Fie că ne va veni să ne ia, fie că vom pleca pe rând, dar asta nu știe nimeni. El știe și ziua și ceasul. Și tot el știe până la ziua și ceasul acela, încă ce încercări sau ce lupte mai avem încă de dus. Nu știm. Avem aici tineri și tinere, care fiecare sigur trăiește în gândul că cum fiecare am gândit când eram și noi ca ei, că o să mă căsătoresc, că o să am și eu o viață de familie cu tare, dar se pune întrebarea, tu ești asta un Suflet ales, un Suflet scump? Dar știi tu cu cine te unești? Poți să-ți dai seama cam ce soartă vei avea cu cel cu care te gândești că să fii cu el toată viața? Nu știi. Roagă-te Domnului! Rugați-vă lui să vă dea el acel ajutor potrivit. Că Domnul nu greșește, să știți. Că dacă nu vă rugați și nu îl cereți de la Domnul și luați la întâmplare, asta e ca și o carte de joc, de noroc, Trage o carte, dar nu știi ce tragi. Nu știi ce tragi. Și mulți din tinerii noștri săraci, sau au nenorocit tocmai faptul că nu au pus înaintea Domnului, nu au cerut Domnului lucrul ăsta. Nu vă uitați nici la frumusețe, nu vă uitați nici la avere, nici la titlurile care le are, Uitați-vă cum spune cuvântul Domnului, să uitați la inimă. Vedeți ce inimă are acel Suflet. Ce Suflet are El. E un Suflet bun. Că Sufletul, când a venit în trup, a venit, este scris. Că omul nu poate fi decât ceea ce a fost dat de Sus. Dacă are de sus ceva bun din Dumnezeu în El, are pentru tine, dragă. Curând ai să ai probleme le sufletul cu care îți va fi cu adevărat un ajutor potrivit, cum a gândit Domnul. Să zic că nu e bine omul să fie singur, să-i facem un ajutor potrivit pentru el. Dar dacă îl iei la întâmplare și zici că, e, cum eu fi norocul, bun, și dacă să zic un termenul ăsta că n-ai avut noroc și ai luat, întreabă-te, mai acel ajutor pe care ți-l-ai dorit? Nu-i mai bine oare fără el decât cu el? Eu cred că e mai bine fără el decât cu el. Depinde cât e de rău. Dacă e rău, rău, e de o mie de ori mai bine fără el decât cu el. Să știți, notați-vă bine. Rugați-vă Domnului, cereți lui. Așa cum avram a spus, robul, te duci în casa tatălui meu, casa tatălui pentru noi este biserica, adunarea, sufletele care sunt crescute în frica de Domnul. Și așa i-a spus Avram, te duci acolo în casa tatălui meu și de acolo să iei pentru, neva, pentru, fe, pentru fiul meu o fată de nevastă pentru copilul meu. Când iei din familia lui Dumnezeu, din cei măscuți, din nou n-ai probleme. <gântu -i> Ăștia sunt ai Domnului. Ăsta e ajutorul potrivit de care a vorbit Dumnezeu. Dar dacă nu se-i seama cum a fost Iesau, care știți ce a spus Rebecca <coughs> și dacă și cu tot așa cu fetele străine, și mai bine să mor, Rebecca, care este simbolul bisericii, câte nenoroșiri s-au întâmplat în căsătoriile unor tine săraci care au fost duși, înșelați de acei mișei, diavol îmbrăcați în îngeri de lumină, care a au prefăcut ca în păsuri. până a pus mâna pe suflet și a arătat ghearele. Cunoaștem foarte multe cazuri de felul ăsta, vă rog, vă dau sfat în Domnul, rugați-vă lui Dumnezeu, nu El vă poate păzi de astfel de suflete înșelătoare, de astfel de demoni care trăiesc în bisericile lui Dumnezeu, îmbrăcați în piei de oaie. Feriți-vă, nu știți, rugați-vă Domnul ca El să vii din scopere și să fugiți ca de foc, ca de foc să fugi de cel rău, să nu ai a cu El, că plătești cu viața, dar s-ar putea să plătești cu sufletul pentru totdeauna. Notați bine ce vă spun. Noi nu vă vorbim vorbe, să știți, noi am trăit și trăim ani de zile. Uitați-vă aici. Eu n-am albit prin cârcimi sau prin balu sau prin lumea asta în prostiile ei, ci în slujba pe care am avut-o cu Domnul în lucrarea Lui și am putut să văd atâtea și atâtea nenorociri la atâtea suflete care săracii n-au știut să facă deosebirea, care n-au umblat căluți de Duhul și au plătit săracii cu vârși și sat. O, Doamne, dacă aș să vă spun nume nume de oameni deosubiți în lucrare. Și viața lui a fost, vai de capul ei, viață. În loc să traga acasă, când venea din misiune undeva, trăgea în altă parte, că dacă așa acasă era prăpăd. Vorbeam cu un frate în seara asta despre Wesley, un mare predicator din trecut despre nevastă sa, o zgripsuroaică îți dai seama, mare om care a adus mii de suflete la Hristos, nevața a fost un diavol pentru el. Poftim. N-a avut un control. Trebuia să o țină. Că dacă cel necredincios vrea să trăiască cu tine, tu nu poți să fugi de el. Că Biblia spune lucrul ăsta. Numai dacă el vrea să te lase, atunci te poți. Poți să te lași, dar afel nu. N-ai voie. În Biblie nu este... Îngăduște de despărțire decât din două motive. Unul, e caz de adulter, dacă e adevărat, iar și aici, dacă cel care a păcătuit sau cel care n-a păcătuit și vrea mai departe și tu te-ai pocăit de păcatul săvârșit, poți să continui viața. Iar al doilea motiv este dacă cel necredincios vrea să se despartă de cel credincios, cel credincios este liber. Poate să se despartă. Astea sunt încolo. Tot ce vine în afara acestor două nu, nu este voie. După Biblie vorbesc. De aceea, încă o dată repet și pun accentul pe lucrul ăsta. Sunteți tine, sunteți copiii noștri. Vă dorim binele din tot sufletul. Să știți, să vă feriți, nu așa rugase vă lui Dumnezeu că nu-i poți cunoaște că așa sunt de prefăcuți. Vai! Cât nici nu se poate vorbi. Zici că e înger, îl iei la sân, îl pui și nu știi că pui un șarpe la sânul tău. Nu știi. Nu știi și plătești dragă cum nu se poate. Și nici nu poți să te desparti pe el. Că dacă te desparți, caz în păcatul ăla că n-ai voie să faci acest lucru. Și îl duci până la cap. Și zici că e ta, dar mă întrebarea, ți-a pus o Dumnezeu, Nu, tu ai luat-o. E altceva când vine de la Dumnezeu un necaz, o încercare, iar când eu fără pricepere mă leg de cineva fără să întreb pe Domnul, fără să uh, cer de la Domnul și la lua când mi-a plăcut mie. Bum, s a plăcut. Acum să vezi cum îți va place mai departe. Vedeți? Așa se judică lucrurile, să știți. <coughs> Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râzla Evangheliei, păcii, ce frumos picioarele, încălțate cu râzla Evangheliei, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare ale celui rău, așa cum de atâtea ori s vorbit despre ce este credința, scut, nu știu dacă știți ce este un scut, eu cum era pe vremuri, acum nu se mai folosește așa ceva, dar scutul e o placă de metal, de osel, are pe dinăuntru un mâner de care o, o prins și în cot și când înaintea, când ieșai din tranșeu și trebuia să merge pe inamic și venea proaia de gloanțe, toate loveau în scut și tu, capul și pieptul ți-era la adăpostul acestui scut. Biblia arată ce este credința este un scut împotriva acestor săgeți alzătoare ale satanii. Ne întrebăm, dar bun, a spus că un scut care era de oțel. Pe cine simbolizează scutul acesta? e cuvântul Lui Dumnezeu, e Hristos Domn, El este scutul. E o minune în viața de credință să te sprijini întotdeauna pe El, să-L ai în vedere pe El, să-L cunoști pe El, să-L iubești pe El și dacă pentru El trebuie în lumea asta să înduri, să-L să, să sufere sau să-ți ia totul și chiar viața ta, fii bucuros, dă slavă Lui Dumnezeu, n-ai pierdut nimica. Dar dacă Vrăjmașul poate în așa fel să te înșele, să te amăgească încât să te pomenești fără Hristos. Ai pierdut tot și viața de aici și veșnicia și ai terminat cu Dumnezeu. De aceea grijă, în special voi tinerilor, care aveți foarte mult de învățat. Noi vă dăm sfaturi și învățături după Scriptură, sfaturi și învățături pe care noi practic unele le-am trăit, să știți, de aceea să învățați. Purtați-vă cu grijă și nu faceți ochi dulci oricui. Nu! Căutați să fiți oameni la minte cu o judecată sănătoasă, cu acel sânge rece privește pe cineva până ce Dumnezeu te încredințează, că într-adevăr este un om vrednic de încredere. te vreme nu ai această încredințare de la Dumnezeu. Nu te încrede! Știți până unde merge Biblia în această privință? În timpul de amăgire, Bile vorbește chiar și la cei care stă în Deci și nu te încrede în ea. Adică chiar soția ta poate... E scris în scripturi și am spus cuvântul ăsta. Deci, încrederea în Dumnezeu, încrederea în cineva, nu poți acorda cuiva decât numai pe măsura în care ajungi să-L cunoști să știi că este vrednic să te încrezi în El sau vrednic să urmezi sau să asculti El. Încheiem cu câteva cuvinte. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, discuția care am avut-o ieri cu acel profesor despre care v-am vorbit, habar n-avea de aceste lucruri. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vecheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții, așa cum și la noi se obișnuiește și avem aici suflete care îmi place cum se roagă, că amintește despre, așa parcă ia după da, e bine am auzit, faceți tot felul de rugăciuni și cereri pentru toți sfinții, cum vântul spune apoi <coughs> <coughs> și pentru mine, spune Pavel ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Să fac cu îndrăzneală cunoscut ce? Taina Evangheliei. Iar cei de astăzi, în vremurile din urmă, cum ați văzut și în carte care s-a scris, cum a măturisit acel bătrân, vrăjmaș Evangheliei. După ce am auzit cuvântul care s-a vestit, la urmă, el s-a declarat ca vrăjmaș al Evangheliei. Plângea și în public a mărturisit acest lucru. Oamenii nu știu, toți au nevoie de această lumină, de această cunoștință pe care o dă cuvântul Evanghelia, care înseamnă vestea bună în care descoperi pe Dumnezeu care te-a iubit, îl descoperi pe El ce a putut să facă ca tu să fie răscumpărat din robia păcatului. Asta este Evanghelia. Și noi la asta suntem chemați să luptăm cu toți într-un gând pentru credința Evangheliei. Apoi spune, al cărui sol, sol în lanțul sunt, spune Pavel, pentru că zic, pentru că zic, pardon, pentru că zic să vorbesc, cu cum trebuie să vorbesc. S-a vorbit și în această seară cum trebuie să vorbim. Nu numai ce trebuie, și cum trebuie. Acum, ca să știți și voi despre mine, spune eu câteva cuvinte, tihic, preubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să doați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste, împreună cu credința, din partea Lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului nostru Iisus Hristos, harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, în curăție. amin, a Lui să fie slava aici și în toată veșnicia, amin.